Det ved jeg ikke en skid om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Peter Tejl, som er uddannet i astrofysik. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalekskion. Hej Peter, og velkommen til. Goddag, Markus. Tak for, at jeg må være her. Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, Peter, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om stjerneudvikling. Og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er stjerneudvikling? Jamen, Markus, stjerneudvikling, det er læreren om at stjerner udvikler sig, og hvordan det sker, og hvor lang tid det tager. Okay, ja. Altså, så det handler om hele stjernesystemet? Alle stjerner eller hvad? Ja, ja, alle stjerner. Øh... Også vores stjerner? Ja, ja, solen også. Man skulle tro, at der ikke rigtig skete noget deroppe, og i gamle dag kaldte man jo også fikstjerner, stjerner. Ja. Fordi de, ligesom, de var der og lyste, og det var det. Men øh, man er klar over, at de udvikler sig, de starter et sted, og de bliver til noget andet, og nogle af dem dør en supernova, og andre bliver sådan en slags glød, der bare gløder i tid og... Kan godt kan de gløde i evig tid? Ikke i tid. de kan le, gløde lige så længe, som universet Holdt. lever. Sådan. Nogle af dem er lige så gamle som universet, og dem vi ser, dem vi kan finde, de mørkeste, de koldeste, er lige så gamle som i hvert fald mælkevejen. Og fordi mælkevejen er lad os sige en milliard år gammel efter universets skabelse, så kan vi måle universit ikke universitetet, men universets ja. alder, ved at finde ud af, hvor gamle er de ældste hvidvarger, som vi kan se på himlen. Jamen, Peter, kan du så kort opsummere stjernetilvækningshistorien? Um, det ene er, hvornår man fandt ud af, hvad der foregik. Det andet er, hvad der egentlig er, der sker. Ja. Um, først troede man, at det var som sagt fiksstjerner så var der Hvad nogle... hedder hvad siger? Fikstjerner? Fikstjerner, de var øh, fikse på himlen De berørte sig jo ikke, det var ikke planeter De var simpelthen bare, sat, de satte sig de, bare. Det var huller i firmamentet, ja. som man sagde i dengang Krystalkuglen, der så lyste et eller andet magisk lys igennem Og det var stjerner ja. Så fandt man ud af, at nej, det var nok øh, genstande Meget langt væk, der lyste af en eller anden grund men de var stadigvæk sådan, de ændrede sig aldrig, tænkte man. Ja. Men så for eksempel Brahe, vores egen Brahe, han så en, der sprang i luften. Han så den ikke før, den sprang i luften. Så det, han så, var en ny stjerne. Så derfor havde de tit Stellanova. Okay. Noværene, det er de nye stjerner. Men i virkeligheden er det en stjerne, der har været der i lang tid, der finder på at sprænge i luften af forskellige grunde. Så lyser den kraftigt, og vi kan se der. Og selv med hans blotte øje øh, ude på en mark på ven eller et eller andet sted, så går han kigge op og siger, der var der en ny stjerne. Den, han katalogiserede jo hele himlen og skrev ned, hvor de var henne. Ja. Og lige pludselig var der en, der lyste stærkt, han ikke havde set før, så tænkte han, hvad er det for noget? Nu ved man, hvad det var. Det var en, en supernova. Det er, når stjerner har udviklet sig i lang tid, og kernen er blevet særligt tung, så kan resten af stjernen finde på at styrte ind oven på kernen, og ligesom stuse af som en bold, og så lyser den og bliver meget stor, og det er det, vi ser som supernovaen. Men den der kerne inde i er meget vigtig at forstå, og det er en del af det, man har arbejdet længe på i stjerneudviklingsforskning. Hvordan, ja. Hvad sker der med stjerner? De begynder som stor sky af gas og støv. Og på grund af tyngdekraft, så trækker de sig sammen, så bliver de varme, og på et eller andet tidspunkt, så antændes fusionsprocesser inde i stjernen, og det er derfor, den lyser. Okay, altså Peter, jeg skal bare lige høre, der er flere ting her. For det første, så Tygobra så med sit blotte øje en supernova op på himlen. Fordi jeg har altså aldrig set en supernova på himlen. Har du set det, Peter? Nej. Og han er også den, den sidste øh, menneske på planeten, der så en. Æh, det var 1572, tror jeg. Og vi, vi venter på, at den næste skal ske i vores galakse. Ja. man har set supernovaer i de andre galakser, og de er ret hyppige. Så det er sådan lidt mærkeligt. Hvorfor har vi egentlig ikke set noget i vores Mælkevej, ja. i vores galakse? Det er der ikke noget svar på. Vi venter på den stadigvæk. Okay. Altså, en anden ting så, det er, så det du siger, det er i hvert fald, at stjerner har, altså, er tidsbestemte. Altså, de er ligesom mennesker, de bliver født, og, og så dør de faktisk også. Først er de unge og lavet af en stor bold gas. Ja. Så trækker de sig sammen og ligesom tager sig sammen og begynder at lyse. <laughs> så bruger de brændslet inde i stjernen, og øh, først bruger de det inde i kernen. Øhm, så sker der det, at det kan ikke brænde længere så det begynder at trække sig sammen, fordi nu er der ikke så meget tryk på der. Ja. Og lagene udenom fortsætter med at brænde. Ja. Og det kan godt føre til, at stjernen for eksempel udvider sig. De yderste lag bliver meget store, og så skifter stjernen som regel farve. Det er en del af en udviklingstrin, der hedder den røde kæmpegren. Øh, de røde kæmpe øh, Det der stof, der udvider sig, kan godt finde på at blæse væk. Ikke eksplodere, men bare sådan, ja. jamen det forsvinder ud i rummet. Det, der så tager tilbage, er en kerne af en stjerne, og vi skal snakke om det sen og øhm, den er i sig selv stabil, ja. men hvis du har gjort en kerne, der er tungere end cirka en halv solmasse, så kan den finde på at falde endnu mere sammen. Og det gør den tit, mens der er andet stof udenom, og så bliver det til en supernova eksplosion, fordi alt det der stof, det falder ind og ryger ud, ja. og det bliver et ordentligt øh, knald, og hvis den er endnu tungere, den stjerne der stjerne, kerne, så kan det blive til et sort hul, og så ser vi ikke igen. Så ser vi kun det stof, der er udenom og gerne ved ind i det sorte hul. Så ja. nogle af de her ting, men især ja. hvide dverge, er det de fleste stjerner gør, når de udvikler sig. De ender som en hvid dverge, ja. og har skilt måske halvdelen af deres masse øh, fra sig. Det er blevet smidt ud i rummet, enten voldsomt, eller sådan med, med, det er blevet en vind, en stjernevind, ja. og så er det den her kerne tilbage, der køler af, og Altså kan tage meget lang tid om at blive helt kold, lige så lang tid, som universet er langt. Altså de stjerner, der blev født lige i begyndelsen, ja. er nu færdig med hele deres øh, øh, udvikling, og der er kun den, der gerne tilbage. Jamen der er ikke noget spørgsmål. den, det er som et stykke varmt stof, der bliver koldere og koldere, koldere. og koldere og koldere. Ja. Peter, hvor er så det store vendepunkt ved stjerneudvikling, så ifølge dig? det var, at man forstod, at det var ikke huller i firmamentet. Ja. Det var genstande, det var objekter, og man var begyndt, det var cirka 100-150 år siden, man, man godt kunne indse, at okay, det er objekter, det her. Man begyndte at forstå kernefusion, altså hvordan brint brintkerner kan smelte sammen og blive til helium. Det var i begyndelsen af det forrige år, 1920'erne, 30'erne, Øhm, og så indså man, at, at det er nok der, lyset kommer fra, fordi man havde før det tænkt, at jamen, hvad nu hvis stjerneren bare et, rigtig store klumper af hvidglødende jern? Ja. <laughs> ja, den må jo køle af, og fint, den kan man se, den kan man jo kigge på ja. i lang tid. Men man kunne hurtigt regne ud, at så ville de kun lyse i måske 5.000 år, eller sådan noget. Ja. Og det hang jo så sammen med, hvor gammel troede man egentlig i universet var, og dengang troede man, at hvis man var religiøs, så troede, tænkte man, jamen, det jorden blevet. Ja. 5.000 år gammel, det står jo en Ark og så videre. Men når man tænkte videre, så tænkte man, at, at der er også noget geologi, der peger på, at jorden er meget ældre end 5.000 år. Ja, ja, altså stenene var der jo også inde. Og ja, det, nemlig. Så det er stjernerne nok også. Og så skal man finde den her kilde til, hvor kommer lyset fra i stjernerne. Og det var fusionen, en fusion. Og det var et stort øh, vendepunkt. Det andet var så, da man fik computer og kunne løse ligningerne for en stjernes struktur. For at se, nu øh, tager vi tidsskridt i modellen, og den brænder lidt, brændelsen lyser lidt, og noget af det forsvinder, og så, øh, så følger man modellen fremad i tiden, og kan lave stjerneudviklingsmodeller. Og det synes jeg var et stort øh, gennembrud. der var noget, jeg gjorde i øh, 2.G i 70'erne med en meget lille computer på Køge Gymnasium og alle steder. Ja. Øh, det er nogle ligninger, man selv kan... Hvis man har en fysiklærer eller matematiklærer, der vil hjælpe en, så kan man stille fire differentialligninger op er der noget, der hedder, det ved dem i gymnasiet, ja. og de kan løses, og så kan man lave en lille model af en, af en stjerne. Hold op, det, er, det, er, det tænker, du er også var så interesseret jeg, helt tilbage den gang, meter. jeg. har været nørdt. hele vej. <laughs> Hvorfor er det så altså, vigtigt at lære om stjerneudvikling? Det er fordi, øh, alting kommer derfra, øh, og det svar der, og det var rigtigt i gamle dage. Nu viser det sig, at alt det, man kan se, Mm -hmm. stjerner. Men måske kun 5% af universet er det, vi kan se. Resten er noget mystisk, noget, der hedder mørk stof. Ja. Det hjælper stjernerne også med at forstå, fordi vi ved, at det mørke stof er der, når vi ser, hvordan stjerner i galaksen bevæger sig. De roterer jo rundt om en tyngdepunkt, men hvis det, der roterer om, kun er det, man kan se, så bevæger de sig forkert. Der er noget andet, der Endnu mere masse, der gør, at galakserne roterer på den måde, vi kan observere ved hjælp af stjernerne. Og det, vi ved ikke, hvad det er. Det hedder mørk stof. Så i gamle dage var det at kigge på at forstå stjerner, så forstod man alt. Nu forstår man 5% universet, kan man sige. Det mørke stof er et stort problem. Det er sjovt. Der, der er næsten bare opstået flere spørgsmål, end der er blevet... Altså, vi har fået svar på det, som vi vil undersøge. Og det med, at du siger mørk stof, så det vil altså sige, at vi mennesker, vi ved, at der er noget derude, altså det mørke ude i universet. Vi kan bare hverken røre det, eller måle det, eller gøre noget med det. Vi kan måle det. Som sagt, vi kan se, at stjernerne bevæger sig på en måde, der ikke er konsistent med det, vi kan se. Mm -hmm. altså det stof, vi kan se, det vil sige andre stjerner. Det bevæger sig, som om der var meget mere masse, så det er ligesom en måling. Vi måler på stjernerne og indsætter, at hmm, de bevæger sig jo på en måde, der betyder, at der er mere end det, vi kan se. Mm. Den anden måde er det, der hedder gravitationslinser, hvor øh, vi kan ikke se linsen. Et, et tungt objekt vil bøje lys, så det ser ud som, at der er en linse ude rummet. Ja. Øh, men der er bare ikke noget at se. Hvad er der så? Jamen, det kan være enten et sort hul, eller det kan være sort mørkt stof, der gør, at lyset bliver afbøjet. Mm. Så der er faktisk de to måder, jeg kan tænke på, som øh, vi ved, at der er mere end bare stjerner. Jamen Peter, hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om netop stjerneudvikling? Jeg vil sige, at øh, universet er ikke statisk. Det udvikler sig hele tiden. Bestanddelene udvikler sig. Øh, stjernerne, dem kan vi nu til dages stjerneudviklingsteori er jo blevet et værktøj imodent. Ja. Nu kan vi bruge det til at forstå det, vi ser, altså stjernerne. Øhm, alt stof omkring os, som vi kan røre ved bordet her, og mikrofonen og blodet, vi også over, kommer fra stjerner. Nå, hvordan det? Øh, de stjerner, der skiller sig af med de yderlag, øh, sp sprøjter det ud i rummet, hvor der, der nu indeholder tunge grundstoffer, som jern, yld, øh, kvælstof, kul. Og det trækker sig så sammen senere til nye planeter og stjerner. Og vi er lavet altså noget stop. Vi lavede stjernestøv, kan man sige. Nej, det, der, det er det helt Det lyder helt vildt. Det var nummer to. Ja. Og øhm, jeg synes, det er spændende, at om de mange stjerner, der altså findes i universet, der er der rigtig mange planeter. Og på nogle af dem er der nok liv. Og der sidder de nok også og tænker over, at ah, der er liv på andre planeter. Det synes jeg er fedt. Det er altså, det, det, jeg kan ikke lade være med at blive helt vildt investeret i, når man hører om de her ting, fordi der opstår simpelthen så mange spørgsmål. Men hvad jeg kan sige, det du siger, det er altså, det første, du skal med i din fremlæggelse, det er at forstå, at udviklet, altså, universet udvikler sig yeah. konstant. Yeah. Nummer to, det er, at, at alt stof omkring os og det, vi kan røre ved, og det, vi er nærmest, kommer fra stjerner. Yeah. Og øh, så skal vi måske også tænke over, at der simpelthen er nok liv andre steder yeah. ude i universet. Ja, øh, er der noget, vi mangler at komme ind på så, Peter? Øhm, jeg synes, at øh, det er værd at prøve på at, hvis man er i et gymnasium, hvor der er fysik og matematiklærer, der gerne vil hjælpe en, og man alle har jo en computer nu til dags, og mm. hvis I er interesseret i sådan noget nørderi som det er, så prøv at finde ud af, hvordan man løser ligningerne for stjerneudvikling. Det synes jeg, jeg vil have med til sidst. Det er i hvert fald en god start. Men øh, tak Peter, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Sækkelund. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I gå ind på lex.dk, der er Danmarks national lexikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.